Harmadik fejezet. A temető kápolnája az urna fel mellett fekszik. Az idő ragyogó. Mi feketében állunk az urna mellett. Anyám fotója egy kis fa az urna előtt. 3 kg. Ennyi marad a testből a hanvasztás után. Kb. ennyivel születünk. Sárga rózsák a kezünkben. Ez volt a kedvenc virága. Rózsa az urnán.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 Ezt nem lehet. Nem fogjuk fel, hogy meghaltál, anya.